Kostolányi Dezső számadás Most már elég. Ne szépítkesd, te gyáva, Nem ez, vaj, Úgy is vége van. Boldog akartál lenni siába, Hát légy mi vagy, Végképp boldogtalan, Inkább egészen, És kínzó csigába, Mint félig így, Alkudva oktalan, Ne félj szamár, ki szenved, nincs magába, vagytok ti itt a földgolyón sokan. Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, templomba, kórházakba, börtönökbe, lassan vonul a roppant karaván. sies te is oda igaz körödbe, s égő kanóc, lobogj velük, örökre, elégedetlenség, szent olaján nem vagy magad. Jobb néked erre, hidd el, sok furcsa ember néz bámulva rád, nem üdvözöl téged, nem istenít fel, nem göngyöli a lelkét sem alád. Csak rád tekint, fásulva, tompa hittel, rokonközönnyel, s néha kezet ád. De ha ezekkel a testvéreiddel élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család! Csaláttalanok óriási családja, mely a többség törvényét túlkiáltja, komor kisebbség, szívós és kemény, elégedettek hangos lelki vágyja, iratlan, láthatatlan bírói tábla, örök, hatalmas ellenvélemény. Kell még, víjogni, mint a vércse. Nem kérdeni, szabad-e, nem szabad, Sosem kimélni a könnyetse, se, vércse, A semmi berikoltani szabad. Nem hallanak tán, ám nem menj azért se, Számodra itt még munka is akad, Mindig kell valaki, aki megértse az utcalányt, S a tébolyultakat. Üjj sarokba, vagy állj félre, Nézz szét, szemedben éles fény legyen a részvét, Úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtette kincsd és a csonka részét, De az egész, nem osztható egészét, Ki és sem, az mindenki Ki adna másképp inni a betegnek, ha nem mi, Kik álmatlanul ülünk, Támadna hívő, vértanú, eretnek, ki egy rögeszmén részegülvecsünk. Látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek? Kisírna, ha nem hallaná fülünk, s élnének -e ők is, kiket szeretnek. Mi lenne a világ, minélkülünk? Mi lenne másképp a világ, és ki lenne az állatok irgalmas társa benne? Ki lenne hűség, és mi lenne ír, és ki lenne az, ki szágúd éjjelente a lámpa fényénél a végtelembe, csodák között, s a ködben ír? Borús etáj, borzaszt a már, kinek a falba koppan szelleme, s fia holttestén az anya, ki barbárjaját okádja, iszonyú zene. Aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már? Hol tiltakozhatsz, és hogy ellene? De hát hova mehetnél? Mit akarnál? Mi érdekelne még? Mi kellene? Sok pénzt talán? Kenyér zsíros karéja? Egy mozicsillag rossz szalakparéja, Vagy képkocsi? Kaland? Mi nyomorég, pesgős, ricsaj, cicázó éj, réja, Az ócska élet mír rongy kavaréja, Melytől a fő zúg és a gyomor ég. Ma lásd, maradj árvák között az árva, Maradj közöttük, állj meg végre itt, nem kérve semmit, és semmit se várva. Ezek a te igaz testvéreid. Idézd fel őket dolgozó szobádba, adj villamosabb életet nekik, s ha majd megéled a sok néma lárva, a te szavad, ők még megérthetik. Megértenek téged, és őket megérted. Kiket sirattál, sírni fognak érted, Hisz végzetük egy nékik, és nekünk, Kik eldobáltunk minden harci vértet, Nem veszhetünk el, minket kart se sérthet, Nincs semmi sem, amit elveszthetünk. Igen, kiátsd ezt, gyáva az, ki boldog, Kis gyávasonyogó, mindent bezár, Bezárja életét is, mint a boltot, Mert benne van a csillogó bazár, És félti kincsét, a sok cifra foltot. A lelke szűk, kucorgó és sivár, Rablót neszel, mihet gyerek sikoltott, Örökre reszket, és örökre vár. Hazája ház, barátja az erős, Hitvány rokonja az, ki ismerős, Határ kertfal, tyúkól, pincegátor. De a boldogtalan tanyája sátor, Zászlója felleg. Ő, csak ő a bátor, S a jó, csak a boldogtalan a hős.